Ось тепер постали вони перед Баглаєм У розповні літа У жнев'яному близьку сонця Степи плодороддя Світлі безкраї цехи Під блакитним дахом небес Сонячність барв Золото ворохів Смага тіл на токах Зблизки усмішок Ритми праці З плавкість трудових рухів повносилля, здоров'я токових жінок. Все це для нього пов'язано з Єлькою, і він впізнавав її тут у всьому. Червоні ворохи пшениці сміялись йому смагою її рум'янців. Йому пахла пелюка Єльчиних доріг, з неба спрагло цілувало його жарке Єльчине сонце. В цих просторах, цій волі, йому невідступно світилась Єльчина душа. Проводжаючи студентів на хлібозбирання, декан факультету застаріг їх і, зокрема, баглая, як старосту курсу, щоб повертались без історії, щоб не довелося і про них видавати наказ, як про отих торішніх. Був такий випадок. Кілька їхніх студентів з числа посланих на збирання кукурудзи щось там собі уявили. Спустощів начепили на граблище, підхоплену в тракторній бригаді, замазучену шматину, і під цим чорним – Гультяйським прапором гасали по степу. Тамтешній міліціонер по всіх стернях та кукурудзах за ними ганявся. Звісно ж, довелось деканові вжити санкції після їхнього рейду. Баглай заспокоїв декана. Вони, мовляв, якщо піднімуть, то тільки прапор барви Дніпра. Голубий прапор кохання. І цей прапор він таки розгорнув, чорт візьми, на все небо. З ним на елеватор, з елеватора з ним тільки вітер у вухах свистить. Довкруги – океан сонця, простори, що пахнуть вічністю, степові гілеї, описані ще городотом, де скіфі хлібороби розводили знаменитих білих коней, так званих царських, що були знані на весь античний світ. Табуни цих білих скакунів часом і зараз ступотом пролітають повз баглая, Жене їх його буйна уява. Вантажить студенти зерно на токах, купаються в сухих, шелестючих пшеницях, Голі попояс, майбутні інженери та доктори наук, сухошкірі геркулеси в окулярах та без окулярів хекають дружно. Кожен мускул смакує солодкість праці, суспільно корисної і тобі приємної, та для стипендії не зайвої. Маєш змогу ще раз переконатись, що ота усвідомлена необхідність і є однією з найсповніших істин життя. Студенти швидко зайшли стоковими в стосунки, набули серед них слави веселих, роботящих людей – губи пересмагли, в чобах пилюка та дарма. Налють повен кузов зерном, повдягаються зверху і на шлях, у куряву, що розтяглась на кілометри, просто в цю куряву хмару наскрізним сліпим польотом. Десь уже на півдорозі до елеватора, коли вискакують на кряж, видно стає далекий на обрій собор. Стоїть, блищить до сонця повногруддям бань. Сухе степове повітря обтікає його, струмує, і він виступає з того міражного струмування і сам, як явище міражу. Співучий собор, так про нього Баглай хотів би сказати, про гармонійну сув'язь отих його бань, вищих і нижчих, застиглих у німому вічному танці. Напарник Баглаїв Геннадій з факультету холодної обробки металу крізь свої закіптюжені окуляри не дуже добачає собор. Та, власне, мало й цікавиться ним. Темний чоловік. Йому в цій споруді вбачається щось малооригінальне. Вчувається відгумінь собору Святого Петра в Римі, наслідування проєкту Браманте. Ні, так міг би міркувати хіба що який-небудь жалюгідний тип, вихований на впливології, а не сучасний інтелектуал, уже хвилюється Баглай. Як можна не відчути, що перед тобою цілком самостійний твір архітектури – Досить лише глянути на плавке оте наростання ярусів, на шатра бань, перехоплених унизу, наче міцно затягнутих козацькими поясами. А сама таємниця розміщення бань всі ж дев'ять маків окваринають перед тобою, рухаються, мов живі. Як це досягнуто? Якщо і є елемент західного бароко, то хіба що в цій мальовничості, в пориві у височінь. До того ж відомо, що козацький архітектор – особа історично реальна – Літописно засвідчена, козацькому підліткові в планнях під час сну з'явився образ цього собору. В такий ось, може, спекотний літній день, багатий міражами, в короткому сновидінні відкрився він юному геніїві. Народився в його поетичній уяві одразу як єдине ціле – довершене творіння. Баглай запалюється, коли мова заходить про історію виникнення собору та про зв'язані з ним легенди – Свідком виставляється Звичайно, академіка Яворницького А Геннадій слухає усмішливо Про щось навіть перепитує На пошерхлих губах блукає іронія Ти ж сучасний хлопець, Миколо Лев на курсі з теоретичної фізики І я просто дивуюсь, як ти можеш захоплюватись Анахронізмом, піддаватися міражам Без міражів не було б і віражів Так, я гадаю, на це міг би відповісти той хто знається на законах аеродинаміки. А собор – це не тільки міраж. Найвища поезія, думка людська, неминуче прагне зматеріалізуватись. І тут ще сталося колись. Глянь, як плеве у блакиті, невже він тобі байдужий? Ти мені поясни, в чим його сенс? Раніше споруди такого типу ясна річ мали значення для людини. Але сьогодні року Божого 63-го – Процесові старіння підлягає все. Як тобі відомо, старіє навіть метал. А це не старіє. Мистецтво тільки йому давно володіти таємницями вічної молодості. Згодця, людській натурі притаманний потяг до ідеальної гармонії. Свідченням того є хоча б математика, логіка, музика. І в цьому творінні поєдналося все. Все гармонійно злилось і виникла велика вічна поезія. Невже ти не почуваєш, що в отому Гродні Соборних Бань живе Горда, нев'януча душа цього степу? Живе його задума мрія, дух народу, його естетичний ідеал. Нас з тобою не буде, а дев'ятиглав стоятиме, повинен стояти. Навіщо? Розтлумач популярно. А навіщо я люблю? Навіщо ти любиш? Щодо мене це надто сміливе припущення». Такий собор, такий витвір, він належить не тобі, не мені, точніше, не тільки нам. І не тільки нації, яка його створила. І він належить всім людям планети. О, спішли, поїхали. Якась є колективна свідомість народу, в людства. Повинна ж вона передаватись у майбутнє. Повинна в пам'яті прийдущих зберегтись. Дикі степи тут з білими кіньми були, дикі води вовчої, темні хащі скарбного кишіли з Тільки кронясті ці доби стояли над водою, як храми. І ось він прийшов, великий будівник, і своїм духом, своїм витвором оживив цей пустельний простір. Не знаю, як хто, а я вже не уявляю цих степів без отого силуету собору дев'ятиглавця. Ті, що будували його, вони думали про вічність, Людині властиво прагнути вічності Знаходити в ній для себе мету і натхнення Навряд чи взагалі є що згідніше, як вдосконалювати свій дух Увічнювати себе в творіннях своїх і дарувати їх нащадкам Чи це, по-твоєму, теж міражі? А без них, мені, скажімо, звичайному, простому смертному Не можна й прожити? Чому ж можна? Можна прожити і без собору, і без пісні, і без Рафаеля без усього можна, на чому висять охоронні таблиці і на чому їх нема. Можна Анну Кареніну читати в екстракції, на півтори сторінки тексту. Але чи залишились би ми тоді в повному розумінні слова людьми? Чи не стали б просто юшкоїдами, пожирачами шашлихів, тяглом історії? Забуваєш ти, друже, про одну обставину – Вік наш не в лицарських латах. Вікна шв в атомному шоломі. І на це не можна не зважати. Знаю, ти про всепланетний фінал. Але ж його може й не бути. Замість цієї стадії буття, яку біблійні поети назвали «судним днем», можеш бути безконечність, Без безсмертня. безсмертня якого воно кольору? Яке на смак? Кольору неба. На смак свободи? Так воліє висловлюватись, розлігшись у пшениці, Баглай. Небо над ним, блакитний купол собору планетарного, без іржі, без хмарини. Лише десь по обрію під низя цього небесного купола реактивною тесмою підперезав. Якщо вже говорити про безсмертя, то мистецтво стоїть до нього найближче. Зараз почую, що людина велика. Не завжди велика, але буває вона велика, це ж факт. Коли, якщо не секрет? Коли я великий, тоді, коли будую, коли творю.